crec que és urgent que tinguem una visió global de ciutat, i una visió global i compartida. Eh? Aquí crec que hem de fer una mica d'autocrítica, tots els que hem passat per l'Ajuntament, per les cadires del ple, que eh, un excessiu tacticisme polític, o sigui, ens ha faltat una àmplia majoria, i potser no és, no és tan una amplia majoria absoluta com la que tenim ara, eh, com a govern de ciutat, sinó una majoria de govern, una voluntat compartida forta per seguir durant anys seguits amb un projecte clar de ciutat que ens porti el progrés econòmic, que les bases hi són, però jo crec que ens falta un projecte fort i una visió compartida de ciutat.